Поплескав лошачка по морді. Тонконоги чмихнув від цього іншого запаху. Чоловік виліз на сидіння, біля нього сів коньох, зловісно цвьохнув батіх, і мама побігла, не озираючись, потягнувши, за собою повіз. Лошачок заїжджав і побіг слідом. Гнаний відчуттям тривоги перед широким світом, який враз вихопився з-під теплого живота кобили і постав перед ним досі невідомими предметами, розлився довкола дивовижними незнайомими запахами. Відтепер тонконогому довелося виконувати перший в його житті обов'язок. За те, щоб зрідка допасти до маминого вимені і заспокоїти голод, який постійно його мучив і викочував з морди клубки піни, він мусив бігти і доганяти. Спочатку це було втомливо, та в постійному русі тонкі лошачкові ноги зміцніли і стали цупкими, як молоді дубчаки в загорожі, і небавом тонконогий перестав відчувати втому. До того ж було дуже цікаво. Він високо тримав голову і бачив над собою глибоке небо або ж зелене лісове склепіння. Він міг вільно вибрикувати і вихвицькувати задніми ногами. Його весь час манили до себе левади і поля та мусив бігти за візком, тож не міг собі дозволити приглянутися зблизька до тих полів і левад. Та одного разу дивно знайомий запах Донісся із темно-зеленого лану Лошачка заносило Боком-боком Він супроти своєї волі Опинився по коліна серед соковитого Трилистого зела З круглим кашковатим цвітом Над тим цвітом Кружляли круглі Голохаті комахи Які гуділи, ніби сварилися на когось Забувши про візок Що покотився Польовою доріжкою Лошачок якийсь час полохливо Приглядався до буркотливих отих комах, але три листе, темно-зелене зело з бордовим цвітом, надто звабливо пахло чимось дуже знайомим. Лушачок вхопив губами тієї зелені. Приємна терпкота розлилася в щелапах, він хапнув ще і ще, та враз згадав, що мама з візком від'їхала вже, мабуть, досить далеко, тоді вдарив копицями і пустився стрімголов наздоганяти. Застав її біля якогось будинку, випряжену, допав до вимені, а тоді зрозумів, що те смачне зело пахло маминим молоком. За це звідання смаку терпкого зела довелося лошачкові розплатитися. Кобила, обнюхавши тонко ногу, мордочка у якого пахла свіжою конюшиною, коротко заіржала, немовчимось ураз зраділа, злегка зігнула задню ногу в коліні і відштовхнула лошачкову голову від вимані. Він зайшов з другого боку, але й цього разу був відштовхнутий. Кобила їла з опалки і раз у раз оглядалася. І гікала, кликала, поки тонконогий таки не підійшов, і не почав їсти разом з нею те саме скошене смачне зело, якого він тільки що скуштував з лану. Відтоді лошачок потроху почав забувати про теплий і пахучий мамин живіт, хоча інколи ще й тягнувся до нього, тепер все уже рідше, залишався позаду, Мав же право йти поруч з мамою, бо ж їдять вони з однієї опалки. Він з гідністю йшов чи підбігав, як цього хотіли конюх і той чужий охайний чоловік. Йому подобалося чути, як за ним, а не перед ним трохтить візок. Це додавало гордості, стояв, бо він ніби рівноправний з мамою, хоч ще і не впряжений до діла. Тонконого почала цікавити мамина упряжка. Оздоблена мосянжевими бляшками і величезна дуга над обома дишлями, під яку мала право зайти тільки мама. Йому не раз хотілося, коли конюх виводив їх із стайні на подвір'я, першому влізти під дугу, якось навіть спробував це зробити, та конюх вивів його з-під дишлів і завів туди таким маму. Змирився з тим тонконогий, і далі йшов поруч з кобилою, тручись об неї, і часто жав заважаючим. Спочатку лякав його ляскіт батога, та швидко він переконався, що нема чого боятися. Конюх добрий, він тільки вицвьох койному повітрі, певне з причини тої самої радості, від якої лошачкові хотілося раз у раз і ржа. А то трапилося пізньоосінні днини на переброді, коли країльки вже бралися хрустким людям. Перебрід був грузький, колеса стрягли, а на другому боці тракту мчали один за одним на випродки грузовики й автобуси. Кобила, звична до зарічної лісової і польової тиші, лякалася гуркоту і не хотіла йти до другого берега. Лошачок боявся ще дужче за неї тулився до мами і заважав ласкавий конюх розсерджений на нору в кобили і на тонконого який із страху залазив під дишель вдарив лошачка батрогом по спині від пекучого удару аж почервоніло лошачкові очі